أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لاه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرل الأمور محدثاتها وكل محدثة بداعه وكل بداية ضلالة أما بعد درس ندا بدأ شرح سنة وقد امام بربهاري قال: الله هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. او بزيفرواتي دعوذ ان الله سبحانه وتعالى ان تغواروا مع موسى ابن عمران على طور نابرو I Musa čuva da Allah subhanu wa ta'ala govor Čuva je Musa Allah subhanu wa ta'ala govor glasom Bisaut Svojim ušima od Allaha subhanu wa ta'ala Ne od drugoga Ko bude rekao mimo ovoga učinuje kufra Allah subhanu wa ta'ala Ovo je odgovor muatazilama Odgovor jahmijama Tako ođer Ešarijama gdje u osnovi, pogotovo mu'tezile, negiraju da Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musa a.s. Čak išli su do te mjere da su pokušali reći da je drvo govorilo sa Musa a.s. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je rekao Musa a.s. Inni en Allah, ja sam... Allah kad vam se obraćao kad je se obratio Allah subhanu wa ta'ala Musa a.s. od drveta od drveta, od strane drveta kako će reći drvo da šta? Musa a.s. ja sam Allah uzmišće Allah subhanu wa ta'ala pogledajte od širka kako ga oni definišu i smatraju, ako bi potvrdili svoj svoj govor Allahu subhanahu wa ta'ala, su pobjegli s jedne strane, a s druge strane pali ovakve stvare. Zato, šta fali? Kakve zaprake ima? Da čovjek ustvrdi i potvrdi ono što Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, čak to je obaveza, vađib. Da Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom um, a.s. i da je Musa a.s. Direktno čuo Allahu subhanahu wa ta'ala iza zastora nije ga vidio ali الله ušima čuo Allaha azza wa jalla wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula kao što kaže Allah mu Allah subhanu wa ta'ala obratiti osim na jedan od koliko načina? a? Tri. Tri načina. Vahjom? Ili da mu Allah subhanu wa ta'ala se obrati iza zastora, iza hijjaba. I tako se Allah subhanu wa ta'ala obratio i Muhammedu s.a.v. na Isra'im i Arađu. Ili da pošali poslanika i zaslanika da bude spona veza između Allaha i poslanika Melek. Jeste. Tako da je Allah subhanu wa ta'ala razgovarao sa Musa a.s. i ko bude rekao mimo toga učinio je kufr Allahu azzawajal. Ešari je malo na drugačiji način vrdaju i odlaze od muatezi nagiraju direktno. Allahu subhanu wa ta'ala govor ali kažu da je Allahu subhanu wa ta'ala govor u sebi u sebi, tako ga definišu. što opet se vraća na nagirani Allah subhanu wa govori postoji velika i ogromna polemika pogotovo se šalijemo i maturidniamo u pitanja Allah subhanu wa ta'la i ne jalimo oko toga, da se zadržajemo Allah je jasno rekao wa kelami Allahu Musa teklima wa lama jaha Musa li min qatina wa kelamahu Rabbuh 55. wa la وعطي كل إنسان من الأقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل, مثل ذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من الأقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله قمت قمت التي الله سبحانه وتعالى دعو يستفرنا أرجنا جوكو يدعو اتفاوت ونالكو قلقو الله احتلو I ljudi se razlikuju po pitanju razuma. I traži se od čovjeka, svakog čovjeka da radi shodno veličini pameti kojom Allah subhanahu wa ta'ala dao i nije razum stečen nego je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćimo draga, razum Je nešto zašto Allah subhanahu wa ta'ala svezao zaduženje. Da znači neće Allah kazniti ludu osobu. Profi anqalamu an je per od trojice pa je spomenut ki wan majnun hatta yafiq. I luda osobi dok ne bude ta luda osoba došla svijesti, došla pameti. Znači da bi Allah subhanahu wa ta'ala te zadužio za tvoje postupke, za tvoje riječi, za tvoja djela. U da čovjek bude pametan. Da bude pametan. Eh, ta pamet, taj razum, je dat, znači, i vjernicima i nevjernicima. Date svima. I to je blagodat od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ali, braćeo moja draga, Allah, aze wa djel, spominje posebnu vrstu pameti. To je lub. A to je pamet koja čovjeka odvede ka uputi Allahu, aze wa djel. I je dat svakom. I vjerniku i nevjerniku, ali ova vrsta pameti je data samo vjernicima. I to je ono što Allah, suhanu ta'ala spominje, inne fi halke sema uvati l-ardu, bahti la fi lili wa nehar li ila al-baba. -al u stvaraju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći, se nalaze ajeti za one koje su razumom, pametju obdarani. Ali nije to pamet, Pamet, i nevjernik ima pamet, a on ne vidi to. Pokraj njega prolazi smjena dana i noći. Ne može da dođe, da spoznaje da postoji gospodar koji to sve uredio. To ga ne dovodi da spoznaje Allah subhanu wa ta'ala. I šega treba proizaći da taj gospodar i stvoritelj koji se brini i koji održava kosmos, jedino zaslužuje da biva obožavan. Tu on pamet nema. Ali po pitanju pameti I čega će čovjek odgovarati pred Svakom je data Osim naravno ludim ozbojima Osobama i njih Allah neće pitati Neće pitati Odnosno oni uzimaju propis Ahlu fitre Da će na sudnjem danu imati ispit Luda osoba koja bude čitav život luda Imaće na sudnjem danu Ispit gdje će Allah narediti Da skoči u vatru Pa ako budu se bacili u vatru To će im biti džennad posleće Allah subhanahu wa ta'ala. Ako odbiju, bit će baćeni u džahannam. Sada to. Što se tiče pameti, znači to je blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala i ljudi su različiti po pitanju pameti. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala da veći razum. Nekom manji. Nekom veći, nekom manji. I Allah subhanahu wa ta'ala kako je što raspodijelio na faku. Kako je različito raspodijelio život. Kako raspodijelio život. Neko živi 60 godina, neko živi 20 godina. Nekoga Allah subhanahu wa ta'ala usmrti prije puno ljestva. Obratite pažu. Takvom po pitanju pameti, razuma Allah subhanahu wa ta'ala je različit razum ljudima dao i to je, kažemo, blagodato da Allah subhanahu wa ta'ala. 54. tačka. وَعَلَمَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا عَدْلًا مِنْهُ لَا يُقَالُ جَارٌ لا قالوا جعر ولا حاب فمن قال إن فضل, فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعاه بل فضل الله المؤمن على على الكافر والطائعة على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء إذناء دعوزي شهر الله سبحانه وتعالى أوليكوا وسوير ربما jedne iznad drugi u i idu njaluku i to je pravednost od strane Allah subhanu wa ta'ala i ne kaže se da je Allah subhanu wa ta'ala nepravedan ko bude rekao da je Allaho blagodat prema mu'minu i vjerniku ista on je novotar jer je Allah subhanu wa ta'ala odlikovao vjernika nad nevjernikom obožnog i poslušnog nad griješnikom pokornog nad nepokornim pravedno i to je Allahova blagodat daje kome on hoće i zabranjuje od koga on hoće zaprećava svoj blagodat kome on hoće braćo ove stvari koje spomenute to je Allahova blagodat Allah je daje وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ وَيَخْتَارِ i tvoj gospodar stvara što hoće i odabire što on hoće Allah odabirao poslanike nemožete ti sada doći reći što ja nisam poslanik razumite Ne što imaš pravo tu to nemaš pravo, to nije tvoje pravo to je Allahovo pravo On ga je dao kome onohtio Allaho jasla fi minal melaike ti rusulevo minal nas Allah odabire poslanike od ljudi od meleka Allah odabrao žibrila. Ne može doći. neki melek da kaže zašto nisam ja bolji odabrani itd. Allah subhanu wa ta'ala je odlikovao vjernika nad nevjernikom. Odlikovao je pokornog nad nepokornim. Zar onaj koji klanja pit vakata namaza ustane ujutru klanja saba prekine svoj san kad je najslađe čovjeku. Onaj koji ostavi svoj posao i ustane Allahu subhanahu wa ta'ala klanja četiri rekaata, deset rekaata onaj koji sustigne se od jela pića, polnog općina bez obzira što mu tijelo traži bez obzira što je to, što su to neki od najjačih nagona kod čovjeka zar može biti on isti i onaj koji to ne radi efe neđalu muslimine neke muđimin zar ćemo učiniti iste muslimane i nepokorne griješnike ima šans a niće Allah subhanahu wa ta'ala Nisu isti. Nisu isti. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao, spominjali smo, Allah odlikovao vjernike neke na drugim vjernicima. Odlikovao unutar vjernika. Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao. A kamo li odlika između vjernika i nevjernika? Praću, nema šanse da može biti isto. I to je odlika Allah subhanahu wa ta'ala kao što je Allah subhanahu wa ta'ala napravio razlike u drugim stvarima i nek, to je pravedno s njegove strane pravedno s njegove stv, strane zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala yemihsudun an-nase ala ma atahum Allahu min fadl zarjeoni znači za ljudima na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala dao njima neko Allah subhanahu wa ta'ala da hajni potomstvo neko Allah da im eta zesh znači zaviditi Nekom Allah SWT podari uspjeh u određenim stvarima. Zbog čega? Odakle ti pravo? Neko Allah daj metak. Čovjek ne spava noći. Ujutru ustani rano. Čitav dan radi. Trči. I ti dođeš sa socijalističkom itemom da kažeš zajedničko vlasništvo svih ljudi. Maša Ti leži u čitav dan. Čovjek išao, trčo, radi. I sad dođeš. Kažeš zajedničko dobro. Kako zajedničko dobro? Paste. Namučio si se. Radio si noći si planirao. Žetva vašog umeta, izložio je svoj umetak, mogu se propasti u trgovini ili biznisu i tako dalje. Mučiš se dok neko spava. Plačemo, draga. Ne može biti isto. Ne može biti isto. Tako da Allah kaže i pobijeda muslimana, zavide, zar zavidi oni ljudima na onome što Allah subhanallahu taala dao. Znači kršćani i jeдови, zavidite ono što Allah subhanallahu dao muslimanima и тое برведно от стране Аллаха ذلك فضل الله يعطي من يشاء тое الله والله وذاك دا ен кому он ولا يحل ان من نصيحه احد من المسلمين بالراه وفاجرهم في أمر الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ان يذولن ذا سكري واش ساعيت od bilo koga od bilo kojeg muslimana svejedno da li on bio dobar ili bio loš u vjeri jer ko bude sakrio nešto on je obmanuo muslimane a ko bude obmanuo muslimane on je obmanuo i izdao vjeru ako bude izdao vjeru on je izdao Allaha إِبْوَسْلَنِيكَ إِمُؤْمِنَاً إي بلأشو؟ سورة حديثة تميمة الدارية رضي الله تعالى عنه قبل جمال حديث الدين النصيحة ويراء السابط فأبيو بيطان الله بوصوله صلى الله عليه وسلم كمع فرق الله بوصوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله وللمؤمنين ولكتابه لله ولرسوله ولكتابه ولعمة المسلمين Wa da je vjera savjet Allahu, poslaniku njegovoj knjizi obćenito svim muslimanima i njihovim vođama, njihovim vodjama kako će biti vjera savjet Allahu kako ćeš posavjetovati Allaha posavjetovat ćeš Allah subhanu wa ta'ala što ćeš ispoštovati teuhid koji ti je Allah subhanu wa I nećeš mu šir činiti, klonit ćeš te njegovih zabrana, radit ono što je Allah subhanu ta'ala naredio. A savjet njegovoj knjizi bit će što ćeš poštovati njegovu knjigu, što ćeš vjerovat u njoj, sve što je došlo, što ćeš uspostavljati propise koji se našli u njoj, koje ićeš, gdje ćeš uspostavljati Allah subhanu ta'ala šarijat, izrašavati šarijatke kazne iz strane, uspostavljat, znači općenito, šerijat na zemlji prema poslaniku slojselnom što će švjerovati u njega sve ono šime on došao, sljedeći njegov sunat tako dalje. Gdje, braćo moja draga, obmana jednog muslimana, kad ti dođu, upitajte za savjet, može biti, šta? Izdaja, izdaja vjere. Obrate pažnju. Kako imam barbari veže? Jer Allah u posljednjem svom, svom, svom kaže El mus nešaru temen ko, te posavjet, ko ti zatraži savjet? Moraš biti od emaneta prema njemu Moraš znači iskreno da ga posavjetiš se razumijeli? To podrazumijem Iskreno da ga posavjetiš S druge strane nemoj da odajiš njegove tajne Koje ti on koji ti on Kaže Jer Obmanuti jednog muslimana znači obmanuti sve muslimane. Obmanuti sve muslimane znači, pošto kako veže, obmani vjeru, izati vjeru. Na kraju izati Allah i njegovog poslanika. Ebu Lubabe radi Allahu ta'ala anhu. Prilikom pohoda na Banu Qurajza traži Allah je o Banu Qurajza i za slanika pregovarača da vidi s kim će razgovarati. Pa je poslanin izlo 7 poslao Ebu Lubabe, Ibn Agbu Mujhira, radi Allahu Tealanu. I kad je ulazio, dolazio do njih, neki su ga pitali, a šta će biti samim ako se predamo? Pa je Ebu Lubabe pokazao prosto, samo to, poladajte. Svatili su oni da će im otići glava. Pa je povodom njega, samo ovog išareta, gdje je izdao Allah. Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem na vakab način Allah azze ve dželo objavio Kur'anski ajet. Ja'radina amanu la takunu llahu ve rresulu ve takunu emanatikun entum ta'lamun. Bla tepaže. Ovi koji vjerujete, nemojte izdavati Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem jer što znači na izne vjeriti emanet vaš. I vi znate. Pebul baba došao u džamio Allahov poslanika kao što znate i svezao se za stub dok ni Allah subhanu teala objavio primanje njegovih te obje. Nije htio da se odmah ni da jede, ni da pije ništa. To kao va Subhanutala, nije, nije. Objavljao poslaniko sa loviselnem, da mu je primio te obu i onda je poslaniko došao svojim rukom, odvezao, odvezao ga sa stuba, koliko mu bilo teško. A čovjek htio, kako on mislio, čak dobro htio. Svetate Čak dobro, dobro htio tako da kažemo Biva obaveza, biva obaveza da čovjek posavjetuje, posavjetuje muslimane, da posavjetuje čovjek brata svoga u vjeri da bude iskren prema njemu. Da bude iskren prema njemu, ono što on zna pole, čak koliko puta Allahu poslaniku, pos, poslaniku dolaze ljudi traži savet, dolazi žena. Žali se, čovjek mu utvorno kaže, žali se poslaniku u salovicijalnem pa poslanik u salovicijalnem ne ostaje ravnodušan, ustajan hudbi kaže što misli ljudi kudere i žene Brate pažnju, dolazi pita, hind prosio me ovaj, prosio me drugi, prosio me treći a pa Allah poslanik u salovicijalnem kaže ostavi jednog i drugog i treći u udaj se za usamu udaj se za usamu kad ti neko zatraži savjet iskreno Bez zapisira što možda bi se neko naljutio u takvoj jednoj situaciji. Razumite? Da dopre do njega vijest, da nekom za njega nije htio dati preporku, ili da odgovorio ženu od njega i tako dalje. Ali to ono što je poslanik zl. u toj trenutku znao i rekao iskreno, nije mogao da sakrije nasihat. Al čovjek treba prečistiti, nije, radi Allah, subhanu wa ta ta'ala, braću moja draga. I kad se naljuti, da se naljuti radi Allaha, Ne da se naljuti radi koga. Govorimo općenito, općenito. Ne da se radi svoga nefsa, radi sebe, da se osvijeti čovjeku. Nego radi Allaha. I kad se nesmiri, da se nesmiš radi Allaha. I kad se neljutiš, da se neljutiš radi Allaha. kad, kad progovoriš, da progovoriš radi Allaha, subhanu wa ta ta'ala. I braća to su veličine kod ljudi. i čovjek mora se izboriti sa svojim nijetom. I nećete Allah, subhanu wa ta ta'ala, nećete Allah, subhanu wa ta ta'ala, ostaviti. Sjećam se jednog slučaja u ovom kontekstu. Žena razvedena pita... Brat je jedan ponudio brak, pita, nazvala ženu, pita, rekao, ja mu ne bi dao ni oz iskreno da kažem. Znači čovjeka ni ozic mu ne bi dao da čuva. A kamoli, sestru, koja šta ja znam, znam, piću na pamet, sa hlakom, ovako, onako. I on došao, naljutio se čovjek, kasnije poruke, tamam, tamam. Sestra sudala se kad Kasnije problem, belaji, kaže, nikad ne prođe dan da se nesjetim neko čeg nasihata. Paste. I čovjek mora da kaže, bez obzira što kasni je, kasni čovjek traži halala, kada poravnalo se to i što ja znam. Ali ne smiješ obmanjivati, ne smiješ da kažeš, znaš, čovjek, ljud, srdit, a ima pri njemu to i to, pogotovo u tim nekim situacijama. Pogotovo kad ili na kraju krajeva pokušaj, ne moraš može da biti direktan ili indirektan. Ali čovjek kaže, opet treba da gleda radi Allaha subhanahu wa ta'ala ne da se osjeti čovjek, ne da iskoristi priliku, a pa da nekome ne, ne Allah podar tu uberičit. Neišta Allah smandal podar uberičit. Mora braćumo draga nas imati biti radi Allaha iskren. Iskren radi Allah subhanahu wa ta'ala. 58. Nemoj kumro to pisati u svesku. <laughs> Piš 58. Samo nemoj pisati dođačaj kumro. 58. تعلم والله سميع وبصير عليم يدعو الرسولتان قد علم ان الخلق يعصونه قبل ان يخلقهم علم نافذ فيهم بل يمنعه بل فلم يمنعه علمه فيهم ان هداهم للاسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد الله سبحانه وتعالى سى چوي سى njegove dvije ruke su ispružene Allah subhanu wa ta'ala je znao da će ga njegova stvorenja da će mu njegova stvorenja biti nepokorna prije nego što je stvorio i Allah to sve zna ali to njegovo znanje nije ga spriječilo da uputi ih u islam iz svoje blagodati prema njima dobročinstva i njemu pripada hvala Naravno, potvrda Allah i subhanu ta'la imena, esamia, onaj koji sve čuje, el vasir, onaj koji sve vidi, el alim, onaj koji sve zna. I, kao što znate, pravilo kod ehli sunnete ova džemaa, da iz svakog imena Allah subhanu ta'la se izvodi šta? Svojstvo. Što znači da potvrđujemo svojstvo Allah subhanu ta'la znanje, da potvrđujemo vid, da potvrđujemo sluh, da Allah se čuje, da Allah sve čuje kao osobinu, a ovdje je potvrda Allahu Subhanahu Wa Ta'ala imena. Glej se kamitli, on je taj koji sve čuje i on je taj koji sve vidi. I njegove dvije ruke su ispružene kao što znate odgovor. Židovima koji su rekli kao što Allah Subhanahu Wa Ta'ala spominje وَقَلَتْ لِيهُودِيَ دُ اللَّهِ مَغْلُولَ وُلَّ تَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْيَ دَاهُمَا بسُطَتَانُ Židovi kažu da su Allah subhanahu ta'ala ruke skupljene a obratite pažnju da židovi potvrđuju ruke Allah subhanahu wa ta'ala za razliku a od Matazila, Jahmiha, Isioni Ehlu Ta'atila koji negiraju Allah subhanahu wa ta'ala svojstva sifate da ti lična Allah subhanahu ta'ala svojstva pa židovi potvrđuju Allah subhanahu wa ta'ala ruke i Allah im to ne negira jer kako će negira kad Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje sebi dvije ruke ali problem je što kažu da su dvije ruke skupljene Allahu subhanahu wa ta'ala pa Allah kaže ne prokleti neka su zbog onoga što kažu nego su njegove ruke ispružene i Allah udjeluje kako i kome šta? hoće kome hoće i Allah subhanahu wa ta'ala je znao obuhatio svojim znanjem da će biti njegovi stvorenja znači da će njegova stvorenja ga griješti biti mu I podučio je čak, pogledajte, meleke, bovijestio je meleke, Allah subhanahu wa ta'ala. Meleke su na osnovu čega znali? Po pitanju Adama, na osnovu čega su znali? Kako su meleke znali da će Adama, griješti? Odnosno, botonstvo Adama, a.s. E teža alo fiha, men jufsidu fiha, o esfi kod diman. Kako ćeš postaviti halifu na zemlji one koji će griješiti i prolivati krv? A? Džini bili prije. Imamo feser koji kažu to na osnovu na osnovu ovaj iskustva sa džinnima. Međutim, Allah najbolje zna. Allah subhanahu wa ta'ala je podučio. Allah subhanahu wa ta'ala im je dao to znanje, obavijesti Allah subhanahu wa ta'ala jer znanje meleka je biti laki, onako kako uzmu da Allah subhanahu wa ta'ala, što je Allah subhanahu wa ta'ala podući? Nemogu, nemaju moć spoznaje, otkrivanja. Biste razumijeli? Za razliku od znanja čovjeka koji ima moć otkrivanja, upoznavanja. To je razliku između znanja meleka i znanja ljudi. I Allah subhanahu wa ta'ala je znao ko će griješiti i da će njegove stvorenja griješiti prema njemu. Ali bez obzira Allah subhanahu wa taala to nije spriječilo da uputi svoje robove na islam i to je blagodat blagodavac od Allaha subhanahu wa taala balillah yumnu alayka wa ihdaka to Allahu blagodat prema vama što vas je uputio ka imanu 59. Ualama anna bisharata 'inda al-maut thalatha uh, e tri bisharata ukal أبشر يا حبيب الله برض الله والجنة ويقالوا ابشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ويقالوا أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس في 19 تحك u trenutku smrti, biti podijeljeni na tri kategorije. Prva vrsta ljudi su oni kojima će biti rečeno raduj se Allahov prijatelju. prijatelju. Raduj se Allahov prijatelju Allahovom zadovoljstvu i njegovom žennetu. Druga vrsta ljudi drugoj vrsti ljudi bit će rečeno raduj se Allahov robe djennetu nakon kazne. I treća vrsta, raduj se Allahov neprijatelju, Allahovi sržbi i vatri. Ovo je predaja koja je došla od Ibn Anbasa, radi Allahu ta'ala anhu lakav kaži iman Bahari. Znači prva vrsta ljudi su oni koji će meleki obradovati سا جننتكم كاستقال الله سبحانه وتعالى يا ايته النفس اطمئني انه يرجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سمي لنا دوشو وراتيسه سو انا господарو تي سانيم زادولنا اي اون ساتو زادولان اي اودي مجه inna alathina qalu Rabbuna Allah thumma istakamu, tatanazalu aleyhimu al-melaike duen al la takafu, wa la tahzenu, wa abshiru bil-jerniti ileti kuntu bju'a'dun, nahmu eulijauku filhajati il-dunja, di kaže Allah subhanu wa ta'ala u momentu smrti, da će biti onima koji budu rekli naš gospodari Allah i budu ustrajali, da će nima veliki broj meleka doći na samrtnoj posteli u smrtnom času i rećeće tri Radosne vijesti. Allah ta khafu, se bojati za budućnost. Wa la tahzanu, nemojte se sjećati za ništa ono što dođ odstaje za vas na dunjaluku. Ne brini za ženu, za djecu, ne brini ni za što. I obraduj se džennetu. Tri radosne vijesti koje spomenute, spomenute u Kur'anskom ajetu za vjernike. Za vjernike. I drugi, drugi Kur'anski ajeti koji govore o momentu, u momentu izlaska duše čovjeka. Hadith od Bera ibn Aziba također Boznat hadith To je prva kategorija Raduji se džennetu Druga kategorija Allahov robe raduji se ali Šta? Nakon kazne Raduji se džennetu nakon kazne Treća kategorija Raduji se ali to se kaže tako u arabskom jeziku Ali bišala može biti po zlu Znaš i prijetnja A? Prijetnja الله نفرتليو سجهنم امس الله سبحانه وتعالى سرجبون الله سبحانه وتعالى govori o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori dikala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina tawaffahum almalaikata wa zalimun ولو ترى ايذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديهم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلكم فاليشان يكاجه بصنيكم السلم اديتي محمد صلى الله عليه وسلم الله قد بده ملائكه وسمرجيوا لي اني كينيريو قد i po njihovim stražnicama. To podrazumijeva i leđa, i vrat, kad budu dobivali udaralni od strane meleka, i bit će im govoreno, osjetite, osjetite kaznu u džahnemu. Osjetite kaznu u džahnemu. Ova dio kuranskog je potvrda ovim riječima. ove je predaj od Ibn Abbasar, radijal Allah, po pitanju prve kategorije, i, druge, i treće kategorije, imate, znači, ajeta, koji jasno, direktno, nedvosljstvano upočuju. Po pitanju ove druge kategorije, za ovo treba potrašiti da li ima dokaz da će biti rečeno, znači da šovjek vjeruje kao akida, po pitanju griješnika, muslimana, da će im biti tako rečeno. Ali, ali definitivno, definitivno da ima kategorija vjernika, znači, koji neće pravo ući u džanunet, nego će tek ući u džanunet nakon što budu ušli u džanunet. Każdy znaade da se wiernici dzieli na 3 skupine, 3 kategorie o kojoj Allah Subhanahu wa ta'ala govori u suri Fatir, thumma urisna al-kitaba alladhina safina min ibadina faminhum zalimun nafsihi wa minhum Našim robovima učestvuju u robstvu Allahu, svi su robovi Allaha. Učestvuju u robovima koji smo izabrali, u odabiru, Allah je odabrao iznad nevjernika, jeste razumijeli? I učestvuju da će ući u džanet, kad tad? Svi ulazi u džanet. Ovo su četiri zajedničke stvari za sve tri kategorije koje Allah sad spominje. Od njih ima nasilnika prema sebi, ima te ljudi koji su griješili, činili harame, ostavljali fardove, ostavljali važibe, ali imaju dovoljno imana, Imaju dovoljno islama da će ući u džennet. I Allah spomni kao svoje robove. I Allah spomni kao one kojima je data knjiga. U nasljeđu Allah subhanahu wa taala im dao, braćo draga. Radu neđižen radi Allahu ta'ala anhu. Ne može da staje pijenje alkohola, nema šansi. Ali svežu ga, on se otići u džannet. Braćo, razumete? Allah subhanahu taala da da pone si teret njegove knjige i čovjek griješ u smislu ne gulim za shava radi Allahu ta'la jer se čovjek pokajao kasnije ali kažemo uopćenito i grešnik da Allah potpomogne svoju vjeru potpomogne svoju knjigu da pone se čovjek grešnik teret ove Allahove subhanu wa ta'la vjeri čovjek treba biti oprezan u nastupu prema ljudima grešnicima gdje nije isto grešnik koji zna da greši i kaj je se Allah subhanu wa ta'la i osjeća kajanje i nada se oprostu, i naziv da se popravi, tako dalje, ali čovjek riješi. I nije isti čovjek sa kiburom, sa ohološću, koji se ne boji Allah, i koji govori, priča, i tako dalje. Pasite. Ne mogu biti isti, i nisu isti, i ne nemoj nastupati isto prema jednoj i drugoj kategoriji. Drugi su mu umjereni, koji radi, ispunjavaju vađibe, klonaju se harama, ali nemaju puno nafila, nemaju puno dobrovoljnog posta, nemaju puno Sadakke nemaju puno dobri dobri dijela. djela. Ali ispunjavaju ađu, ispunjavaju farzove, pla se harama, ali je to, za desine neki mekru, uradi mekru mm. i tako dalje. Wa men musabiqun bil A imam ljudi koji se ne dobro. Njemu s njima se ne može lako desiti. Takvim koji se natječu ne može se desiti. Da braćumo draga počinje haram. Ne može se veliki grijeh mislimo, od veliki grijeha. Čak pla ne se mekruha. Čak ispunjavaju fardove, ne možemo zdjesti da ostavi fard, da ga ja prođe fard. Ispunjavaju fardove, ispunjavaju, natječu se uđenjenju na fila dobrih dijela. Jest. Kako da ovaj kuranski ajac je doći, definitivno, kao što je mnogi drugi hadisi, Allah upala se nekada za svema se doći, da, ne, da će biti ljudi, znači, koji će ući uđenjet nakon što budu ovaj odgovor proveli jedno vrijeme, jedno vrijeme, u džahnemu, ali pitanje sada, pitanje sada, da li će meleki na ovakav način obradovati čovjeka, griješnika, muslimana, kao što Ibn Abbas kaže, to je upitno, jer ovo je akida. Ovo je akida, to Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ja predaju lično, nisam, nisam našao, ima vrebeha, ali kaže da je to predaje od Ibn Abbasa, Ibn Abbasa, a treba vidjeti da li Da li je to možda predaja od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve jer vi znate to ne može biti, šta? Mjerilo. Da sad vjeruješ doslovno da će tako biti rečeno, razumijete? Doslovno da će biti tako rečeno, onaj ne, ne možemo, ne možemo tvrditi, ne možemo tvrditi bez predaje od Allaha, od Kur'ana ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i radostojnom sunnetu. وعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأيون رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر إذناء ده برد كيش غلطي والله سبحانه وتعالى كيش فيديتي الله u žennetu su slijepci tako kažemo barbehari zatim ljudi, zatim žene sa očima koja se nalaze u glavama ljudi kao što je rekao Allah u poslanih zl. innekum se teravna robbekum vidjet ćete gospodara sigurno ćete videti vaših gospodara kema teravna il kamara lejlete bedr lejlete bedrin Kao što se vidi, puni mjesec u štapu, znači nećete se gurati po pitanju viđenja njegovog, obaveza ovo je vjerovati, a negirati je kufr, Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Šta je negirati kufr? Viđenje Allah ili viđenje ili negirati da će slijepci vidjeti prvo? Viđenje Allah subhanahu wa ta'ala. Po pitanju ovoga što Imam Barmehari kaže da će prvo slijepci videti došla je predaj međutim braćama draga daj slaba i ne može sakrida na tome zasnovati da ti vjeruješ da će prvo slijepci koji budu na dunjaluku kao da im je to zamjena što su život proveli u slijepilu, kao da im je to nagrada da će vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala. Pa njima, kao i spočast prema njima. Međutim, hadis nije vjerodlostojan i ne može se na tome zasnivati čovjekov akida da tako vjeruiš. Zatim muškarci pa, šta? Zatim žene. Imali za to dokaz? a? Allah da oma prednost muškarcima. Zato što si ti muškarac pa nage A Ima indirektni predaja koji, koji sučinja je zaključili. Svatate li? Poput hadisa koji govorio o pijaci u žernetu međutim indirektno indirekt, indirektno ne indirektno šta? ne tako da Allah ta najbolje zna ali ljudi i žene su šta? pod pitanje toga isto shodno jačini dijela i, od, i odabranosti i odabranosti a još kad sam sjetio po pitanju prošlog predavanja kad smo rekli da se da svojnjom Berbehari da se duše nevjernika nalaze, gdje? u Bunaru, kako zove? kako zove? Berhut Berhut imate onaj predaja, međutim dajv, slaba isto tako nije dozvodno vjerovati na takav način Čekima tuče neka koji su govorili da se ona, da se taj bunar nalazi u Hadramautu, Hadramautu Jemenu i tako dalje. Međutim sve to šta slabe, slabe predaje da bi na takav način, na takav način onaj potvrdili tu stvar, nije dozvoljeno u to vjerovati jer duše nevjernika, duše nevjernika bivaju u Berzehu i bivaju kažnjavane u džehennemu, bivaju kažnjavane u džehennemu, kao što došao, došla predaj vrodostajna, da im se otvori vrata od džehennema i dopire do njih vatra. Vatra. Kao što duše vjernika bivaju u džennetu, u džennetu, samo što je razlika, možda sam to zaboravio spomenuti, razlika je među duša vjernika i šehida. Duše vjernika u džennetu nemaju tijela. Jeste razumijeli? nemaju tijela. A za razliku od šehida, kako sam spomenuli, to sam spomenuli, da se nalaze u fiha vasili, hudri, u prsima zelenih ptica. Kažu učenjaci, to je htis vjerovdostano po pitanju šehida. Razlika između mu'mina, mu'minski duša i šehidski duša koje će imati na ovakav način tijelo. Ko što ne se bih vesel, Allah poslaniča sam u džanetu, jeste što su oni Prodali svoje tijelo Allahu subhanahu wa ta ta'ala na dunjaluku Neki od njih su raskomadani Neki od njih su šta ovaj, Ostali bez dijelova tijela Pa ima Allah subhanahu wa ta ta'ala kao nagradu za to Još prije Prije Obračuna Prije sudnjega dana Dao na ovakav način počast Za razliku od duša vjernika Koji će biti samo duše Bez bilo kakvih U takvom nekom smislu Takvom značenju Bez tijela. Evo, sadajte. Tako da duše vjernika u džennetu, duše nevjernika gdje? A? U džahnemu. Kao što kaže Allah poslanih gosl. U koliko je cijel? Deset sedam. Evo sam da zavržimo i gotovo. Kao što kaže Allah poslanih gosl. Dojesećete vidjeti vaših gospodara kao što se vidi, kao što se vidi, kao što vidite, puni mjesec u štapu ovdje je poređenje čega? Viđenja ne onoga što se vidi ovdje nije poređenje ne mogu bi bilo Allah sa mjesecom nego jasnoća viđenja Allah subhanu i ta'ala sa jasnoćom viđenja mjeseca pa kako se ljudi ne guraju svi vidi mjesec koji se nalazi na nebesima u Niko nikom ne treba guraj gdje god se nalaziš vidiš ga bez guranja jasno i mogu da se naslađuju u gledanju prema mjesecu tako Allah poslani to viđenje uspoređuje sa viđenjem Allah subhanu wa ta'ala u džennetu da će tako stanovnici dženneta jasno bez gurkanja bez opterećenja jasno vidjeti Allah subhanu wa ta'ala kao najveću blagodat i uživati u viđenju lica Allah azzeva džel svojim očima To smo do se dokazima i argumentima. Obavez ovo je vjerovati, negirati viđenje Allaha subhanu wa ta'ala na sudnjem danu je kufr. Allahu azza wa džel. Tamam. Došli smo do 61. tačke još ako Bog da sutra. Inša Allah. Pa nekad ako Allah da, onda ja sam mislio da, da požurimo, ali iskreno bolje možda neke ispadni pola ako treba makar ćemo imati opet nešto fino, lagano urađeno nego da možda požurimo nego da požurimo pa vidjet ćemo nekad ako Allah omogući da završit na kraju kreva nema zaprek, možda na nekom drugom mjestu završit ćemo, nekom drugom prilikom vidjet ćemo, vidjet ćemo. sutra ćemo ako bude donijeti vam isprintano braći, zbilja da vas Allah nagraja u svakom slučaju da upiše Allahu dobra djela